O, oče blagoslovim. Molitvama svijetih otaca naših gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj na vas. Hristos, vaskrase. Braći i sestri, da, da večeras imamo čast da je sa nama naš brak Pavel, koji je profesor na filozofskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu. je ovo je već četvrta godina kako je on sa nama on je, on je ovde govorio i u ovom terminu i dole u, u našoj svetoslovskoj sali a večera će nam govoriti o značaju ova plaćenja gospoda našeg Isusa Hrista sa kojim e, mi pravoslavni hrišćani u našoj svetoj crkvi treba da imamo živi odnos kroz svetotajinski i svetovrljinski život a naravno nadahnjujući se rečima svetog evanđelja i učenjem svetih otaca pa eto naš brad Pavlić nam je čez govoriti na temu zemlja živi ili seme pokraj puta". mi znamo da je zemlja živi sam gospod Isus Hristos i njegov i naš Bog Otac i Bog Duh Sveti, a ovom prilikom ćemo čuti na koji način da jevančarsku propoved koju nam je gospod Isus Hristos donio, kako je postao čovjek i živeo sa rodom ljudskim za svog života na zemlji, a i postao je Duhom kroz crku evo više od 2000 godina pa da čujemo e, od naše vrata Pavla, narodno oslanjujući se na naše svete oce prvenstvena na svjetog vladi Nikolaja, Jabo i ostale svete oce crke e, na koji način da usvojimo reč Božju da bismo smo se udostojili života večno u zemlji živi tj. carstvo nebestom I da ga sa pažnjom saslušamo, da sveme reči Božje ne bi palo pokraj puta, nego da bismo ga usvojili unom i srcem i na taj način uzrastali u Gospodu našem Isusu Hristu i dostili strpenu sinovljenja, da bismo i sa njim večno bili na smrti u večnom radosti u calstvom, oca i sina, i duha svetove. Prate pao, Blagodarim časni oci, braćo i sestre. Prema sveštenim dogmatima naše svete crkve, Bogo otkrivena istina o svetoj reči Božijoj glasi da je reč Božija, da je sveto evanđelje ona realnost koja dolazi pre i posle svete liturgije. I da je sveta blagovesna Hristova Nauka, da je sveta reč Božija i naš odnos prema njoj, ono što određuje naš odnos prema svima drugima ljudima, prema bližnjima, prema nama samima, prema smislu i cilju našeg postojanja u vremenu. Sve je u svetom evanđelju veliko i strašno. Sam Gospod nam otkriva da dolazi na svet ne da donosi mir, nego mač. I upravo je Novi zavet našega Gospoda Isusa Hrista vododelnica On deli nimalo neblagosloveno i nimalo lako i jednostavno. Deli ljude na pastire i na najamnike. Deli ljude na Hristo poklonike i idolopoklonike. Deli ljude na Božje i na džavole. Deli ljude na sinove svetlosti i sinove tame. Odvaja one koji su hristovodženi od onih koji su džavovodženi. Ljudska priroda posle pada naših praroditelja nije sama u stanju zbog grehopalosti da bude jača od greha samim tim da bude jača od smrti i od džavola i zato se naš gospod Isus Hristos ovoplotio i javio u telu. I ne samo to, naša pala priroda bez obogočovečenih i hristobraznih svetitelja Hristovih, koji su živo ovoploćenje sveštenih dogmata, ne može sama od sebe da prima sastojke reči Božije. Samo da navedemo nekoliko primjera. Recite nekome ko je lekar, specialista, o nešto o dogmatu, o besemenom začeću. Recite nekome ko je advokat, profesor na pravnom fakultetu, da nema pravde na zemlji, i da je da su blaženi oni koji su žedni pravde jer će se nasititi recite filosofima, psihologima, sociologima i historičarima, mudracima ovoga sveta ljubite neprijatelje svoje, blagosiljavajte one koji vas vređaju i gone dakle sve ove tri društvene grupe neće prihvatiti ove jevanđelske istine Recite bilo kome čoveku da ko čuva život svoj da će ga izgubiti, a ko izgubi život svoj, Hrista radi i evanđelja radi da će ga naći. Recite bilo kome čoveku reči apostola Pavla, niste svoj. Najposle recite one čudesne reči svetoga apostola Luke, koje mi otac Joakim otkrio da se čitaju prilikom monašenja. One velike i strašne reči, ko želi da bude moj učenik, a ne mrzi oca svoga, majku, svoju, braću i sestre svoje, ženu i decu, nije mene dostojan. Dakle, sve ove istine su za nas, nedostupne ukoliko ih ne primamo posredstvom onih koji su duhom svetim nadahnuti koji su postom i molitvom svetim tajnama i svetim vrlinama crkve Hristove očistili sasud svog bića od strasti i greha i oni nam duhom svetim jevanđelske istine Otkrivaju. Treba reći da jedino, jedini prostor gde se čuvaju sveštene i sve istine svetog evanđelja i reči Božije jedini prostor gde su one očuvane i netaknute jeste pravoslavna crkva. I sam vladika Nikolaj u ljubostijskom stoslovu nam blagovesti da nemamo pravo verovati u nekakvog svog izabranog Boga nego da moramo ukoliko želimo spasenje od smrti Moramo verovati blagovesnoj veri, moramo verovati Hristovom evanđelju i svetoj reči gospodnjoj. Crkva je jedna sveta, savorna i apostolska, kako nam to otkriva Nikeo Carigradski simbol vere, stoga što je Druga iposta svete trojice, jedinorodni sin očev, koji u početku beše. Zato nema više crkava, nego je crkva jedna sveta saborna i pravoslavna. Pravoslavlje označava pravo verije. I tu je se projavila sila duha svetoga na našem ocu Savi, koji je početkom 13. veka nama u njegovoj žičkoj besedi Sveti Sava nam je zapečetio pravu veru sveštenih dogmata, apostolsku veru koja mora da predaje ono što je primila ne kvareći, ne oduzimajući i ne dodajući ništa. Dakle, Sveto evanđelje, sveta reč Božija se čuva u pravoslavnoj crkvi bez obzira što u kulturološkom i civilizacijskom smislu postoje druge crkve. One postoje u tom kulturološkom i civilizacijskom smislu, ali u duhovnom svetotajinskom to nisu crkve. ocih ih nazivaju jeretičkim crkvama. Dakle, uprkos toj realnosti postojanja jeretičkih crkava, paganskih filozofija, prirodnih i društveno-humanističkih nauka, uprkos postojanju humanističke kulture i civilizacije, uprkos postojanju duha vremena, uprkos postojanju kako to vladika Nikolaj formuliše pagano hristologije uprkos progresu uprkos medijima i digitalizaciji čovekoj ličnosti pravoslavna crkva puni svoje žitnice i u remenu i u večnosti dakle nema prema svetoj Hristovoj nauci nema spasenja čovekovi bića od greha, smrti i đavola izvan pravoslavne crkve. U vezi sa ovim do sada rečenim, nije neumesno da se pozovemo, kada govorimo već o tome, na koji način Po učenju naše crkve bi trebalo da primamo evanđelske zapoveste. Da bismo ih primali, moramo se sa njima upoznati. Da bismo se sa njima upoznali, sa evanđelskim zapovestima, moramo se upoznati sa Bogom našim, sa njegovim žitijem u Novom Zavetu i moramo se upoznati sa duhovdanim tumačenjem Novog Zaveta, da ne bismo pali u zamku da sami sobom po, svom, po svojoj pameti, po svojoj paloj prirodi tumačimo apsolutna značenja svetih evanđelja. U evanđelju o čistoti uma govori se da je svetelnik telu oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve telo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sveće telo tvoje tamno biti. Vladika Nikola, Nikolaj tumači ove reči time da su oči voć telu. I dokle taj voć zorko hodi napred, telo se pravilno kreće i ne tumara van puta. Noge idu kako treba, ruke rade kako treba i svaki organ tela vrši svoju ulogu kako treba. No, ako vođ zapadne u tamu, u kakvoli tek tamu zapada vođeni, ako se oči ugase i prestanu svetliti telu, kakvu bezumnu gomelu tame tek predstavlja telo. Unutrašnji smisao ovih reči nameće se Sam po sebi i posle rečenice, ako je svetlost što je u tebi tama, kolika li je tek tama u tebi. Zbog kosmosa te tame u nama, mi nastojimo da odsečemo volju svoga uma i da se prepustimo gospodu i svetim ocima kako bi primali u sebe, nije dovoljno samo biti odnosan u procesu čitanja svetom evanđelju i svetim ocima, nego je neophodno da te sadržaje primamo u sebe kao sastojak sobstvene ličnosti i sobstvenog bića. Jer otkriva nam sveti vladika Nikolaj tumačeći evanđelje o čistoti uma, um je oko naše duše, i prozor duše prema Bogu. Dok je um čist, svetao i otvoren prema Bogu, dotle se na celu dušu sipa svetlo s nebeska. A kada se strastima i gresima um zaprlja, mi lutamo, ili kako se kaže na crkve na bludimo. Jedini je zakonit brak čovekove duše sa ženikom Hristom, sve ostalo je lutanje. Da li lutamo sa profesijom, sa kultom nekakve političke, sportske, kulturne ličnosti, da li ugađamo svojim telesnim strastima, sve jedno je. Dakle, jedini naš zakoniti brak je brak sa ženikom Hristom. Vladeha Nikolaj dalje u tumačenju ovog evanđelja naglašava da se ono odnosi pre svega na roditelje, na učitelje, na starešine narodne, na sveštenike i na prvosveštenike. Pošto sam ja roditelj i valda, nekakav učitelj ili slab, imam obavezu posebno prema ovom evanđelju, jer... Nam vladeka Nikolaj eksplicitno nas upozorava i opominje. Roditelji su kao oči za svoju decu, a tako i učitelji za svoje učenike, a tako i vođe za svoj narod. Ako oni koji napred idu ne vide kuda idu, još manje će videti oni koji sleduju njima. Ako su roditelji na stram putici, kako će deca naći pravi put? Ako učitelji govore laž, kako će učenici znati istinu? Ako su vođe narodne bezbožne, kako će narod biti pobožan? Ako su sveštenici Boži nečisti, kako će verni biti čisti? I kao posledica čovekove palosti i primanja greha u sebe, Naša se ličnost cepa i mi pokušavamo ono što je nemoguće, a stoji u ovom evanđelju o čistoti uma, niko ne može služiti dva gospodara i nemoguće služiti Bogo čoveku i Mamonu. Mamon je oznaka za novčanu jedinicu ono vremenu. Dakle, ne možemo čuvati sobstvenu grešnost ugađati sebi, negovati sobstvene strasti i voditi bogougodan život biti u stanju bogooopštenja kako se to kaže da bi smo drugim rečima otišli na svetu liturgiju pre toga Moramo biti odeveni u Hrista, u svetoj tajnih krštenja i odeveni u sveto evanđelje. Moramo biti dostojni sa pričesnici na svadbi carevog sina. Da se ne bismo samo obmanjivali i da ne bismo a svi manje više da ne bismo bili permanentno u stanju prelest ali manje više svismo skloni da padamo u prelest sveti oci nam konkretno mislim sada ponovno na svetog ladiku Nikolaja nas upozoravaju Da Gospodu Hristu ne treba ni naš post, ni naša molitva, ni naša milost, ni naš posluh, ni naša služba. To sve treba nama. Šta će bezgrešnome, sinu, očevom, sve ovo od nas? Ukoliko ispunjujemo ove zapovesti o postu, o molitvi o milostivosti, o poslušanju, mi ćemo biti odnosni svetoj trojici i kao takvi funkcionisati kao ličnost, jer je naš Bog triipostasni i naša vera ličnostna. Nemoguće je kako to otkriva sveti Ava Justin, da čovek ontološki i metafizički funkcioniše kao ličnost, a da nije odnostan svetoj trojici. Bez odnosa svet, prema svetoj trojici, bez primanja u sebe sve trojice, mi smo samo individue koje nose stihije strasti. I naše postojanje je besmisleno. Svako naše postojanje je besmisleno u makvome vremenu ukoliko naš cilj nije carstvo nebesko. Sve drugo su promašaji i sve drugo su gubljenja vremena. Jevanđelje o gospodu Sejaču je prema rečima prepodobnog Ustina Čelijskog najkraća jevanđelska istorija čovečanstva i čoveka. I opet se vraćamo na to da i ovo kao i svako drugo jevanđelje da ta tumačenja primamo. Od svetih otaca, jer su oni duhom očevim usinovljeni i prosvećeni, sveti otcu su logosom Božim ohristovljeni, ljubavlju presvete Bogomajke oblagovešteni, postom i molitvom od greha oslobođeni, svetim tajnama crkve ocrkvenjeni, svetitelji su prosto jedini blagosloveni posrednici i posrednici između apsolutnih evanđelskih značenja i pale ljudske prirode. Evanđelje gospodu Sejaču u svom unutrašnjem jezgru skriva samoga Isusa Hrista evanđelsku nauku uzrok propasti i put spasenja svake ljudske duše. Bogu Bog nadahnuto pišući o evanđelju gospodu Sejaču Svetitelji Hristovi nam otkrivaju da u ovoj alegorijskoj pripovesti Hristo spasitelj radi nas i radi našega spasenja i govori i imenuje izgovorena značenja ovoj najkraćoj blagovestnoj istoriji hrišćanstva. Gospod Sejač javno baca seme evanđelske blagovesti po svojoj vaseljeni i po svima ljudima želeći da se sav rod ljudski spase od djavolje, tiranije, greha i smrti. Po promislu Boga oca od starozavetnih proroka pripremljenom zemljištu ljudskih duša, sleduje bogočovečansko čovečansko seme reči Sina Božijeg, gospoda Isusa Hrista. A apostolska vera u reč, istine Bogo čoveka, i držanje reči volje Hristove teme su spasenja prosto samo jedna fus nota, jedna napomena ne mala i ne malo zastupljena je praksa u našim parohijama da se praktiko je ta takozvana obredno-telesna pobožnost gde ljudi ispunjuju zapovesti o telesnoj strani posta, uključeni su u život crkve, ispovedaju se, pričešćuju se, međutim, ne čitaju redovno, sistemski, svakodnevno svetojevanđelje, ne čitaju dogmatiku naše pravoslavne crkve i onda, kao takvi, u takvom stanju, odmah ih napadne demon gordosti pa se uhvate dnevne politike občinjava ih svet prirode lepe se za dela moderne umetnosti idu u pozorište ne mogu a da ne prate dnevnu politiku i sportske događaje bave se alternativnom medicinom Dakle, taj prostor koji je ostao prazan se popunjava grehom. I neredko takvi ljudi završavaju u srebro ljublju i u čovekopoklonstvu praveći kult ličnosti, obožavajući ne Boga, nego čoveka. Drugim rečima, Posladice nečitanja jevanđelja, neusvajanja predanja crkve uopšte nisu male i naivne. S -s Svu ovu realnost, samo domostra i spaćenja moramo ispunjavati u potpunosti. Ako smo selektivno pobožni, onda smo u stanju prelesni. Prema savršenom Hristovom tumačenju evanđelja gospodu sejaču, alegorijski sejač iz ove parabole zapravo je sam gospod spasitelj koji sišavši iz očevog nebeskog carstva u čovečje telo, seje seme logosnosti evanđelske nauke svuda po zemlji koja u duhovnom smislu zemaljska njiva označava ljudske duše. Prva četvrtina semena koje pada kraj puta i koje pozobaše gravilje ptice, izobražavaju one duše koje Božju reč slušaju, ali im usled maloverja i greholjublja dolazi đavo da im oduzme veru u spasenje rečju gospodnjom. Druga četvrtina semena pada na kamenito tle, simbolizujući grehom otvrdnula spora i maloverna srca ljudska, koja u iskošenjima verom otpadna od životvorne reči Božije. Treća četvrtina semena pada u trlnje, označavajući duše čovečije koje su čule reč Božju, ali su zakorovljene brigama, bogatstvima i slastima ovoga sveta, ostale izgubljene za logosno izbavljenje od greha i od smrti. Ono što predstavlja prepreke našem poznanju i razumevanja duhovnog života, svedoči sveti Grigorije Palama, jeste naša lenjost i svesrdna privezanost za privremene i žiteljske stvari, zbog kojih ne nalazimo ni vremena ni mesta za slušanje, razmišljanje i za podsjećanje na ono što smo čuli u crkvi, niti pak za brigu o budućem i o večnom. Evanđelskom parabolom o sejaču i semenu nebeski sejač pokazao je da je ovaj svet stvoren sa ciljem da bude njivana kojoj Niče raste i sazreva zrneve večnosti. Prvi pastir dobri između svih bogostinovljenih srpskih svetitelja, Sveti Sava, srpski utemeljio je srpsku crkvenost i državnost. Srpsku pismenost i književnost, srpsku istorijsku i pravnu svest, srpsku diplomatiju i privredu, srpsku medicinu i srpsku dušu narodu, upravo na semenu evanđelske reči gospodnje, koja je životvorna, koja je jača od vremena. Sveti Sava je u upodobljavanju života narodnog živoj crkvi Hristovoj prepoznao istorijski smisao i večnostno naznačenje srpskog naroda. Zato je ravno ravnoapostolni Sveti Sava otac srpskog naroda i otac srpskog svetosavskog i kosovskog zaveta kojim se istorijski srpski narod blagodarno ispoveda o trojičnom bogu noseći krst svoga pravovernog stradanja. Istorija srpskog naroda Prema evanđelskim rečima, Ave Justina je nije ništa drugo nego je krstonosna istorija borbe za dušu srpskog naroda u Carstvu Nebeskome. Ukoliko bismo, međutim, na mističnom tasu svetosavskog pravoverja izmerili ovo vremeni srpski narod, uočili bismo da pretežna većina nekrštenih i krštenih srba i srpkinja u vreme ovo, Njimu svoje duše ne osemenjava i ne iskranjuje silom spasonosne reči gospodnje. Od protestanskog racionalizma do Sviteja Vradovića i rimokatoličkog revolucionarnojezičkog narodnjaštva Vuka Karadžića započinje proces kulturne sekularizacije Srpskog zaveta sa tri svetim bogom, koja je značila i znači odvajanje srpskog naroda od boga čoveka I oduzimanje boga sinovljenog svetog save od srpskoga naroda. Sekularizacija je po rečima oca Mihajla Askulja. Sekularizacija predstavlja čoveka koji skreće pažnju sa svetova koji su iznad na svet njegovog vremena. Njegovo oslobađanje pod znacima navoda označava također da je čovek ušao u novi period istorije kada je čovek postao punoletan i kad je postao odgovoran za svet čovek je veliki dečak kojim više nije potreban Bog nebeski veliki otac koji će ga snabdevati, voditi i štititi od 1054. godine kada je došlo do odvajanja od izvorne jedne svete, saborne, pravoverne apostolske Hristove crkve na ono što su jeretičke crkve i od epohe humanizma traje rat podnebesja i kneza ovoga sveta u institucijama zapadnog sveta protiv Hrista protiv evanđelja i protiv svetih otaca već je Toma Akvinski pomešao Učenje Aristotela, Platona, stojika i epikurejaca sa sveštenim dogmatima crkve Pohod čovekov na Boga, na bogosazdanu prvolikost i na bogopodobije čovekove Humanistička, posthrišćanska civilizacija je proglasila slobodom i progresom Da bi bio modern i savremen, čovek je morao, po navada da se oslobodi od utorstva onoga koji je sišao iz večnosti u telo, da bismo se mi obožili od njega da se oslobodimo. Sve bezumlje i bezakonje zapadnog sveta ima koren u toj činjenici. Da Korak po korak sistemski, taj zloporedak i besporedak istiskuje Boga čoveka Hrista iz čovekovog bića, iz vremena, iz istorije, iz umetnosti, iz kulture, iz nauke. I na taj način se čovek robotizuje, postajući beslovestan. Pod pritiskom relativizujućeg duha modernizacije veliki deo razbogačene gospode srpske se posle velikog rata svojevoljno svetovnjačio, gubeći veru pravoslavnu u zajedničkoj državi sa tuđim, inoslavnim i inovernim narodima. institucionalizovana dekadencija srpskog narodnog i crkvenog bića počinje od 1918. kada smo... Sklopili državu sa inovernima i inoslavnima. I evo što kaže o tome sveti prorok i sveti ravnoapostolni Vladik Nikolaj u čudesnom spisu srpskom narodu kroz stavnički prozor. Dva zla učini srpski narod u Jugoslavi ostaviše Boga, izvor vode žive, to je jedan greh. Jedno zlo, pa iskopaše bunare isprovaljivane, koji ne drže vodu. To je drugi greh. Drugo zlo. Pastiri i starešine narode napustili su Hrista Boga. Kao večiti sveži i zdravi izvor vode, pa su počeli po ugledu na jeretičke i bezbožne narode da kopaju suhe bunare i da hvataju kišnicu. Suhe bunare nazivali su oni kulturom i civilizacijom i naukom i modernizmom i progresom i modom i sportom i tako redom. Odbacili smo bili Hrista, zato smo bili odbačeni od Hrista. Jugoslavia je značila prkos Hristu, prkos Svetom Savi, prkos Srpsvu. Prekos Srpskoj narodnoj prošlosti Prekos narodnoj mudrosti I narodnom poštenju Prekos svakoj narodnoj svetlji Zbog toga smo imali državu bez Hrstovog blagoslova slobodu bez Hristove, radosti, rat bez borbe i stradanje bez primjera. Da bi bili savremeni, ovo je završen citat, da bi bili savremeni, raslabljeni Srbi i Srpkinje su između dva svetska rata svoje napredne ideje konkretizovali odricanjem od spasitelja Hrista, Sina Božijeg. Odricanjem od presvete Bogomajke i odricanje od pastira dobrog svetog save srpskog. Iako bez Savine ravno apostolne misije srpski narod i ne bi imao svoju autokefalnu crkvu. Bili bi smo varvari hrišćani bez crkve i ostali bi zaovek nekršteni krivo i nezavetni, trajno lišeni svoga istorijskog bića i duhovdanog identiteta. Sveti Savanas je usmerio da postojimo zakonno pravilno. Stolećima traje satanski ritual vladara ovoga sveta, srpskih neprijatelja, nad zavetnim srpskim narodom. I već sve jedno celo stoleće srpski narod se institucionalizovano obezbožuje i depersonalizuje civilizacijom materijalnog progresa. Progres je postao verom bezvernih kako nam to otkriva sveti Nikola Ižički. Sve ono što je od satane kušani gospod odbacio to su srpski bezbožnici prihvatili kao svoj simbol vere, i stihiju hleba telesnih strasti, i džavolji um samouznošenja, i truležna blaga carstva zemaljskoga, i bezumljene poslušanja zapovestima Svete Trojice, i neprimanje Svetog pisma, i ignorisanje carstva nebeskoga, tajna srpskog velikaškog, narodnog i prvosvešteničkog bezakonja počiva u ostavljanju bogočovečanskog krsta Svetosavskog i Kosovskog zaveta i uzimanje i prisvajanje tuđine tuđe zemlje, ne zemlje živih, prisvajanje tuđe zemlje greha. Odsvršetka velikog rata Srbi i srpskinje masovno otpadaju od pravoslavnog bogopoznanja. Zbog toga što nisu okusili ni pravoslavno apostolsko učenje, ni sveštene dogmate Hristove crkve i zbog toga, opet porečimo svetoga Nikolaja Ohritskog i Žičkog, zbog toga što im se krst svetog pravoslavlja čini suviše teškim sa svim samodricatelnim zapovestima posta i molitve discipline i poslušanja, milostinje i trezenoumlja, pokajanja i opraštanja, opita i podviga. Pravoslavno hrišćanstvo pravo je opit i podvig tog u jeretičkim crkvama zapadnog sveta je na snazi nekakva teorija hrišćanstva ili teologija. Tamo Umesto svetitelja funkcionošu doktori nauka, doktori teoloških, filosofskih, istorijskih i drugih nauka. Srpska apostasija počiva na zameni vere pozitivističkom naukom, na zameni zakona Božijeg demokratskim zakonima parlamentarnim, na zameni nepromenljivog morala evanđelskog, promenljivim, moralom, mastilom napisanim. Na zameni podviga u dobnošću, na zameni svetih tajni, idolatrijskom prosvetom i telesnom filozofijom, Na zameni bogo čoveka, lažnim bogovima i svetskim mudracima. Na zameni svete crkve, nesvetim institucijama, humanitarnim organizacijama, i društvima. Iz ovakvih smrtonosnih zamena rođene su sve srpske protivrečnosti, zavlode, zloverja, gresi i smrti. Od kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kraljevine Jugoslavije preko komunističkih FNR-ja, -ja i sr -ja, do danas, u mnogobrojnim političkim, zakonodavnim, bezbednostnim, kulturnim, prosvetnim, naučnim zdravstvenim, finansijskim, komunalnim, medijskim i sportskim ustanovama, institucijama, uzete Srbije, traje strašni sud nad Hristom. Traje strašni sud nad Svetim Savom. I traje masovno odricanje od Svetosavskog i Kosovskog zaveta. Ovakav strašni sud ne obavljaju samo stranci, već i srpski, srebroljubivi i vlastohlepni bezbožnici, misleći da time Bogu i srpstvu službu prinose. Gubljenje istorijskih srpskih teritorija i masovna utrobna čedomorstva. Je su prvi biblijski pokazatelji i dokazi srskoga bogu protivljenja i bogu I nije nemoguće da u duši srpskoga čovjeka nikada nije bilo više ravnodušnosti i smrti i nikad manje pokajanja i Hrista nego danas. Svodeći sebe na sasud greha i na obsenarsku moć materije, današnji srpski čovek ne želi da ga leči, niti da ga osveštava duh sveti. Današnji srbi hoće slavu jedanom drugoga, ne želeći večnu slavu svete trojice. Sledujući duhu progresa evropskih i retičkih naroda, grehom oslepljeni srbi i srpkinje sve celo jednostoleće traže da očima vide Boga kako bi u Boga poverovali. Zato je ogrehovljene Srbe i Srpkinje paralisao demon idolopoklonstva. Većini Srba i Srpkinja s početka 21. veka egzistencijalni cilj i nije Troječno carstvo nebesko, već Carstvo evroatlansko, carstvo velijara. Ovovremenim Srbima i Srpkinjama crkveno bogoopštenje i nije dostupno, jer su posednuti strastima i imovinom, medijskim internet sadržajima, bogotpadništom običaja i demonima samo obmane. Arhimandrit Lazar Abašidze, Nam otkriva koje su sve opasnosti i zablude i stramputice koje počivaju činjenici prijateljevanja sa svetom, tumačeći reči gospodnje koji postaje prijatelj, koji se sjedini sa duhom ovoga sveta i prijatelj postane u ovom svetu, neprijatelj prijatelj Božiji postaje. Sredačno prijateljstvo sa svetom i poštovanje njegovih vrednosti, piše Lazara Bašidze, Napaja dušu otrovom neverja. Uvlači u nju sladostrašće pohotljivost, nekakvu živčanu i histeričnu uzbuđenost. Manijankalnost. Zaražava je sujetnim, samozadovoljnim i lažno junačkim nastrojenjima. Evo još jednoga razloga da se pričešćujemo svetim evanđeljem svetim sveštenim dogmatima. Jedini put našeg spasenja je put borbe protiv greha. Uz pomoć svete trojice, presvete bogorodice i svih svetih. Jer nas Hristos neće posjetiti ukoliko čuvamo sobstvenu grešnost. I ne možemo ni držati, ni propovedati svetu riječ Božju, ako se opet i opet pričešćujemo taštinom, čovekopoklonstvom ili voljom za moć, služeći zemaljskim vlastima i monetarnoj teologiji. Ukoliko se ne odvojimo od duha ovoga sveta, mi ćemo umjesto cara u nebeskome služiti zemaljskim carevima. I onda ćemo se lako odreći Svetosavskog i Kosovskog zaveta, a sjediniti sa dukom Srebroljublja i menjati Svetosavski Kosovski zavet za mamone i počiniti sebi i bližnjima Strašni sud nad Hristom. Naročito u ovo naše vreme, pored prisustva agresora, na srpskoj zemlji postoje dva duhovno suprestavljena stada. Jedno po broju veliko stado bivših srba i jedno po broju malo stado bogoposlušnih svetosavskih srba. Jezikom novozavetnih simvola rečeno, bivši Srbi su seme kraj puta, a svetosavski Srbi su jevanđelska i Hristova zemlja živih. Gonjeno grehom, seme kraj puta, ostaje večno mrtvo, jer je samo Bogo čovek Hristos put istina i život. Dakle, one tri četvrtine semena, jedno je kreputa, jedno je palo na kameno srce, neoblagodaćeno, neomolitviljeno, neobogočovečeno, treća, jedna trećina pada na srce koje je prepuno korova, koje potonulo u živitejskoj popečenije i u brige ovoga sveta. Samo je četvrta četvrtina zemlja živih. Samo je jedna četvrtina pravovernih i uvek je tako, uvek je malo stado Hristovo stado. Oživotvorena semenom reči Božije, svetoslavska zemlja živih u dubini svoga bijića čuva besmrtnost Hristovog lika. A između savine zemlje živih i spasitelja nema rastojanja ni u krštenom vremenu, niti u trojičnoj večnosti. Hvala vam na pažnji. Ja obraćam se za zahvalivom Bogu i našim bratu pagu na poučnim i korisnim rečima. I zaboravili smo samo da napomenemo da je brat Pavel da filozofljan fakultetu na kategriju za biblijsku književnost. Da, I svojim studentima koji većina njih živi u, u bezbožnom svetu. On se truduje tamo iz da Hristove istine i ne idu baš ovako lako, ali on ne odustaje. Tako da, eto, da, što kaže i ovde nama Podelio nešto od, od, od svog e, sagledavanja Hrista i za života u crkvi koja vam već sigurno i više od decenije tako da je tu još jednom brate Pavle da eto ako bi neko nešto da pita profesora slobodno profesori volim da, da odgovarim Vladika Nikola je pre svoga monašenja bio u tom svetskom nastrojenju i sam se odvojio od toga i takvog duha. Nikoga ne spasava doktorat, niti mitra na glavi. Vladika Nikola jedan pre monašenja, a potpuno drugačiji posle. Uh, jeste on pisao studiju religije Njegoševa koja je u duhu ovoga sveta uh, pavio se pročavanjem Tagore, Šekspira, svetske kulture nito. i sveti oci su uh, uh, Jovan Zlatosti kako bio poznavalac antičke filosofije ali se ni, nisu temeljeli na tome uh, teško je mladom čoveku sad da sluša ovakve stavove o svetskoj kulturi to nije jednostavno primiti ali prosto evo vi možete predpostavljam da čitate Šekspira 10 sati ali ne verujem da možete duže od sat vremena čitate omilije predpostavljam možete duže od sat vremena dobro A jednostavno Vatika Nikola je bio monak mjero monak možete čak bio i Vatika kada je otišao kao Lobi ga, lobi da... jeste, jeste ja vam govorim za ove doktorate u Bernu to je našenja, ali ne, njega ne čini svetim ne njega bilo kog svetitelja ne čine ga svetim boravci u svetu nego podvi svete tajne i svete vrline on je jedini u svetog savu naš ravno apostolni svetitelj jer je prerađivao popravljao upodobljavao svoje biće svetoj trojici Sve te njegove, da kažemo, diplomatske aktivnosti nisu zanemadljive, ali to nije u strogom smislu duhovni prostor crkve. imate brojeve pravoslavlja lista patriaršivskog gde imate čitav temat posvećen vladu Tjerotiću koji je bio čovek koji nije se držao isključivo učenja crkve nego je to mešao sa svetskim učenjima sa Jungom, Adlerom, Freudom, sa silnim tim njegovim znanjem i onda imate jednu mešavinu koja baš nije zdrava Ja sam do svoje 30. godine naravno nisam bio u crkvi, isključivo te i takve lektire čitao i duhovni plodovi čitanja Šekspira, Getea, Džojsa, Prusta, Uismansa, Bajrona, svih tih od Homera i Vergilija do ovih da im Vinčevi kodova, plodovi toga su nemogućnost življenja u bračnom zajednici život po stihijama, strasti, jedan sveopšti duhovni, telesni razvrat, ta i takva literatura neguje, kultiviše čovekove strasti. Ja bih vam predložio, ono što je meni otac Rafailo predložio, to je studija Al Himandita Karela, inteligencija i crkva. I to će vam biti sve mnogo, mnogo, mnogo bolje, jasnije i lepše artikulisano nego ovo sad što vam ja govorim. Jer se u toj studiji koja je kapitalna zapravo razobličavaju sve te čovekove sklonosti prema duševno-plotskim sadržajima. To u strogom smislu nije put spasenja, nego je to uh, udovoljavanje svojim duševno, duševnoj strani čovekove prirode. Nije put spasenja i uzak sve je ovo veliko, tvrda hrana koju nije lako primati ali sad možete navoditi ne znam, otac Justin je pisao njegov šuv Aleksu Šantića najvećim pesnikom srpskim koji imao viziju Hrista i tako dalje ali kad je pisao dogmatiku nije se pozivao ni na Aleksu Šantića ni na Dostojevcu o kome je pisao nekoliko knjiga nego se pozivao na oce crkve Dakle, ono što vam je najkonkretnije i najkorisnije su spisi svetih otaca. Bez ovog drugog se može. Sad, čovek je dobio slobodu da je upotrebljava, da je zlo upotrebljava, ali čoveka ponese ta lektira, znate. Većina Srba je nešto čitala o Nikoli Tesli. A da je nešto čitala recimo o patrijarhu Varnavi koji stradao jer nije mučenički, nije želeo da prihvata jedinstvo sa lažnim crkvama malo i da je čuo za njega. Ne, ne govorimo o ljudima izvan prostora nego crkve nego za onima koji no, onima koji se nalaze u duhovnom prostoru crkve. Tako da je bolje čitati jedno lepo žiti je. nego trošiti vreme na umetnike, filozofe intelektualice ovoga sveta. Ne verujem sada da sam nešto konkretnije odgovorio, ali e, vreme je prekratko, čovjekovo postojanje na zemlji je prekratko, vreme prebrzo prolazi i e, Jovan Zlatost baš eksplicitno tvrdi da mi Imamo vremena za sve ono što se tiče našeg večnog pogubljenja, a najmanje vremena imamo za ono što, za one sadržaje, za one realnosti koje se tiče našeg spasenja. Eto toliko. Ništa. Uzmite knjigu Svetoslavlje kao filozofija života Ave Justina i stavite to na kantar u našim školama. Znate se deca permanentno obesbožuju, ja da, ne, da ne, ja bih krivično odgovarao, da ne da ne bi zato ne bih dao svoje svoje tri sina da idu u školu almoran. u našim školama, ne da se sad uči nepobožna nauka, nego je ceo sistem urušen do te mere da imate nauku profesorovog mišljenja. Svako ko ima završen fakultet ima svoje mišljenje i on tu nauku promoviše i prezentuje i deca nam dolaze, meni na prijemni ispij dolaze đaci koji kao da nikada nisu išli u školu pre svega izgube osjećanje poslušnosti prema predmetu i prema starijima. A to je samo deo ovoga demonskog projekta. Mi što se više evropeizujemo, što se više humanizujemo, što se više civilizujemo, sve smo bezbožniji. Narod koji ima nekoliko stocina hiljada utropniče do Morstava godišnje, taj narod ne funkcioniše normalno i njego, njegovi, čak i njegove svetske javne institucije su razgrađene i ne samo to uzmite članak Oca Justina naša inteligenca i naša crkva pa bogami mi i tu je kriza prisutna i sam Ava Justin kaže najamnici si prijatelje svucima jer im ovce nisu svoje Imate onu čuvenu alegoriju njegovu koja je činjenična da smo razapeli Svetog Savu ispred škole, ispred gradova, ispred patrijaršije, ispred svih ustanova jer smo se udaljeli od prave vere. Tako da ti sistemi u strogom smislu i ne funkcionišu jer manje više deca dobijaju pozitivne ocene, šta god znali i u kakvom god da su stanju. Ja vam govorim za ove prilike tamo na severu Srbije, dalje ne znam. Pa, na, naš gospod Isus Hristos nije bio doktor nauka, nije bio profesor, nije bio ministar nikakav, nego je bio drvodelja. Pre svoga krštenja i pre svoje svete misije propovedi. Pa da eto bar u tom smislu se ugledamo na njega, pa da idemo na nekakve zanate, ali teško ćemo decu koja se pričešćuju igricama motivisati da idu na zanate. Naravno ovo sve što ja govorim ne, vi ne morate prihvatiti Kada razgovarate sa ljudima izvan crkve, oni će reći da je u našoj prosveti stanje izvanredno. Da je, da, je sve, da sve da funkcioniše kako treba. Da problema nema, a nama ljudi masovno napuštaju zemlju. Imamo svaki treći brak razveden. I prilike su takve kakve su. Naravno, čovek se teši duhom svetim, kakve goda su prilike, imamo crkvu koja je smisao istina koju neće vrata Adova ni crkvi pravoslavnoj ni Srbi ne mogu ništa tako da da se držimo crkve da imamo zdrav evanđelski odnos prema gospodu prema učenju naše crkve i svi će nam se problemi kao posledica tog zdravog odnosa rešiti A jasno vam očigledno vam je da je gospod protveran. Nije bolja situacija ni na teološkom fakultetu i tamo su... To su jedan salon zabave, znate. Gde ljudi pišu naočne radove da bi bili birani u zvanja, da bi primali platu. Dakle, jedan najamnički, nepastirski koncept. U ostalom, pogledajte Samo ovde u ovom bogorodičnom vrtu pogledajte igumana oce i iskušenike niko nije doktor nauka niko nije mao akademsku karijeru nego su to ljudi bogoposlušanja koji se podvizavaju u naročju crkve Ne verujem da neko ima ambicije sada da ide na master i doktorske studije u svet od njih. I to vam je eto, očigledna nastava. A pravo uzor za svet to je Sveti Sava koji je napustio dvor i sve svetske ustanove i nije se nadahnjivao svetskom umetnošću, nego se nadahnjivao svetim evanđeljem. I plodovi toga nadahnuća su da, zahvaljeći Hristu i svetom save imamo crku i tolike svetitelje. To su sve plodovi svetog save. Svi ti svetitelji. I sve te zadožbene. Nažalost, Zacario se taj režim da je svaki rad se vredno isključivo sa materove strane i u takvom jednom poredku svako ko je dobro plaćanje je upravo. Ali mi ne treba da se e, uopšte bavimo tim van crkvenim prostorima. Jedan od tih je svakako i prosvetni prostor. Ne možemo ništa popraviti sem sebe i možemo nešto malo posvjedočiti našim učenicima i studentima. Izvolite. Ja sam peta je društko rutko rutko rutko rutko И у многонациональная Россия у нас внутренних проблем. Хоть и схватно, да, ну, традиционно так жили всегда. То что за разный код нас циклок, они пасочовали на этих, ну, форме активизма и наша, что много ценного. И единым до цели буду указа. Она как как и сосед свой не дозвом, через как субботом анекономістичним ситуацією. Ми маємо і дитя проблеми, проблеми внаслідок останній той же клас, кое не дає довіру науку в школі і то це це документи. Нам, звісно, треба і як можемо договоримо і поба, на нього це дружство і не можемо да а е-е, тобто нам само, поба, добрі вісті moramo, tako Hristo se povedo da, da, da budemo goći svoje njime, svoje bih od da. dobro, sve... hvala ja ovo što sam govorio o Srbima pozivam se na ono što su o Srbima pisali sveti Srbi a ne po svom nekom shvatanju i mišljenju a nisu uopšte živeli u ovom postmodernom bezbožju da vide šta se za događa. Nije svetotski put imati jutrom stotine hiljada jutarnjiča, da to nema heroizma, znate. Paznali su ima pojedinaca. ja nisam pesimista, ali Nada je u prostoru crkve, a o, o, izvan crkve spasava se ko može, a ne možemo se sami spasavati. Naravno, mi niste u obavezi da se saglašavate sa ovim što je izrečeno, N nemate obavezu. Da, da delite ove stavove, naravno. Ne znam koliko ste obavešteni, ali u istoriji srpskog naroda nikad niste imali stanje da se neki srbin odriče najsvetijeg dela svoje teritorije. To sad imate, ne jednoga. Mnogo takveh. Sveti Justin Čelijski kaže da biti srbin znači imati Hrista kao najvišu vrednost. Ako ćemo po tom kriterijumu da merimo, a drugu kriterijuma nema, onda je jako malo srba na nas. Jer velika većina srba uzima 100 evra kao najvišu vrednost ili milion evra ja ne, sam nesvećan što je to tako ali to su činjenice, su tu desetine hiljada mladih srba odlazi na raskolnički zapad da im bude bolje u materno smislu i da izgube dušu i one i njihova deca to, to pre nije bio slučaj Ali opet, izlaz iz svih bez izlaza, kako kaže evo ovaj Justin, je istorijski bogočovjek. I onda nema prostora za tugu, za nesreću, za malodošje, za maloverje. Tu je naš cilj i naš smisao.